Basme în limba română Prințesa Nina și frații centauri Odată ca niciodată, după piramide, Marea Roșie și turnul ce atingea cerul Era o pădure violet numită Tărâmul Miraco Tărâmul Miraco era casă pentru cele mai frumoase creaturi magice de pe pământ ci era protejat de o magică bulă d'om care îl făcea invizibil pentru restul lumii. Tărâmul Miraco era condus de frații centauri. Creaturile jumătate om, jumătate cal. Fratele cel mare, Pegasander, era cel mai înțelept și cel mai inteligent dintre toți trei. El lua toate deciziile legate de lege și ordine în regat dar era de asemenea și iute la mânie. Al doilea frate, Doralo, era cel mai puternic, iar treaba lui era să protejeze domnul magic de intruși. Fratele cel mic, Arion, era creatura cea mai arătoasă și frumoasă din tot regatul. Era atât de atrăgător încât sirenele, zânele și doamnele dragon se îndrăgosteau mereu de el. Responsabilitățile lui erau vrăjitoria și magia și avea grijă ca nimeni să nu folosească vrăji din motivele greșite. Împreună, cei trei frați centauri conduceau tărâmul Miraco și aveau grijă ca toți să trăiască în pace și fericire. La sosirea primăverii a venit timpul pentru obișnuitul campionat cel mai mare magician. Vrăjitoare și vrăjitori din diferite părți ale tărâmului Miraco au venit să participe. Frații centauri, fiind cei mai buni magiciani ai regatului, erau jurații. Mulțimea aștepta cu nerăbdare. La început a venit doamna înghețată, care s-a plecat în fața fraților și apoi a făcut ca o structură de gheață care arăta exact ca Pegasander să iasă din paharul lui Pegasander. Pe Sandra a zâmbit, mulțimea a ovaționat Apoi a venit într-un butoi cu apă mișcător, tritonul verde S-a plecat în fața fraților și apoi a creat bule de apă în aer Apoi a intrat într-una dintre bule, devenind o versiune mai mică a sa Bulele s-au apropiat și tritonul verde a apărut din nou la mărimea sa reală. Oh! <gură> Pegasander s-a uitat la Doralo și a aprobat. Următoarea a venit Broasca Leu, care sărea ca nimeni altcineva, și apoi o doamnă dragon, urmată de o zână. Au ținut-o așa toată ziua și mulțimea era încântată. Când frații au început să discute între ei într-un final despre cine ar trebui să câștige, dintr-o dată au auzit pe cineva strigând. Bună ziua! E cineva aici? Cred că m-am rătăcit! Intrus! Arion a luat atitudine și a mișcat bagheta, dar înainte să facă o vrajă, din tufișuri a apărut o fată atât de frumoasă încât s-a blocat. Domnița, îmbrăcată într-o frumoasă rochie albastră, arăta ca o prințesă. Oh! Cât mă bucur să vă vadă! În sfârșit! Ah! Wow! Wow! Domnița a căzut inconștientă. Toți miracanii s-au adunat în jurul ei și au privit-o cu uimire. Cum a putut un om să intre în miracol? Doralo a sărit în aer. Zburând! Armata lui l-a urmat în aer, zburând unul câte unul. Între timp, Arion a închis ochii și și-a pus degetul pe tâmpla Ninei. Ce pot să vezi? Doar numele ei, Prințesa Nina, dar nu mai văd altceva. Amintirile sunt neclare. Gărzi, luați-o și duceți-o la închisoare până când Doralo află cine este această intrusă și care îi sunt scopurile. Gărzile, folosindu-și magia, au ridicat-o și au dus-o spre turnul închisorii, în timp ce ea plutea fără simțuri. În noaptea aceea, Doralo s-a întors la frații lui și le-a povestit că nu a putut afla cum prințesa Nina a intrat în tărâmul Miraco, căci domnul magic era sigilat perfect peste tot. Continuăm cercetarea, deoarece nu s-a întâmplat vreodată ca un om să calce aici și nu vrem să schimbăm asta. Până atunci... Domnița rămâne ca prizonier! Doralo a aprobat și a plecat, în timp ce Arion era îngrijorat. Mai târziu, Arion cu magia sa a apărut în închisoarea unde era Nina. Ea plângea, întinsă pe jos. Când l-a văzut, i-a căzut la picioare. Te rog, lasă-mă să plec! N-am făcut nimic greșit și cu siguranță nici nu am de gând! Am fost adus aici de o tornadă care mi-a distrus întreg regatul Te rog, lasă-mă să plec, călărețule! Auzind că îi spune călăreți, Arion a râs <laughs> Nu-ți face griji, frumoasă doamnă! Acum că știu cine ești, o să le spun fraților mei totul și ei te vor elibera <gasps> Mulțumesc tare mult, călărețule! Poți, te rog, să le spui acum? În închisoarea asta nici nu pot să respir! Vreau să respir aer curat! Fratele cel mare, Pegazander, își ia somnul foarte în serios și nimeni nu are voie să îl deranjeze. Dar nu-ți face griji, cu magia mea te voi duce în grădina deschisă, unde vei respira aer curat sub stele. Și înainte să răsară soarele, ne vom întoarce aici... Iar eu voi merge să-i spun fratelui meu totul despre tine Ești un călăreț amabil! Liliacul somnoros, care stătea cu capul în jos în închisoare, încercând să doarmă, și-a glasul <coughs> Aș putea să dorm și eu? Scuze, Liliacă, a dormit! Te lăsăm să dormi! Arion a creat o deschizătură în perete cu bagheta magică și cei doi au ieșit ținându-se de mână Liliacul somnoros și-a închis ochii murmurând Bine că am scăpat Afară, luna strălucea puternic Și stelele erau mai frumoase ca niciodată Arioni, cu bagheta sa magică se prefăcu în om Nina l-a privit cu imire Căci abia acum, în lumina lunii I-a putut vedea bine chipul. Și atunci se îndrăgosti pe loc de el. Cei doi s-au întins pe iarba moale și au privit stelele fără să spună un cuvânt. Degetele li s-au intercalat atunci când s-au ținut de mâini. O briză ușoară și rece le-a trecut prin păr, iar cei doi au adormit în curând. Când soarele a răsărit a doua zi, un paznic a fugit în sala de judecată și l-a informat pe Pegasander că prințesa Nina lipsea. Frate, nu-ți face griji. Fata nu are cum să fie ajuns prea departe. O voi aduce înapoi. Nu! O să prind prizonierul cu mâinile mele! Gărzi, spuneți lui Arion că trebuie să ne întâlnim. Suntem afară căutând prizonierul. Gărzii le au aprobat, iar cei doi frați centauri s-au ridicat în aer. Între timp, Arion și Nina s-au trezit când razele soarelui le cădeau pe fețe. Cei doi și-au zâmbit. M-a bucurat compania ta, călere. Arion! Mă numesc Arion! Cei doi au zâmbit și s-au îmbrățișat. Căldura ei l-a transformat pe Arion înapoi în centaur. Pegasander și Doralo, care erau în zbor, căutând prințesa, I-au văzut odată pe cei doi Trădător! Arion și Nina s-au întors spre ei când au aterizat Furios, Pegasander a scos sabia și a pus-o pe umărul lui Arion Trădătorule, fata înseamnă pentru tine mai mult decât frații tăi și Miraco? Frate, te rog, pot să explic Nu e nevoie de nicio explicație Căci am văzut tot ceea ce era de văzut cu ochii noștri A înaintat și a luat din mână bagheta lui Arion Te-aș fi condamnat la moarte dacă nu mi-erai frate Dar cred că asta e o pedeapsă mai mare pentru tine Pegasander a îndreptat bagheta sa spre a lui Arion și a luat acestea toată magia De acum ești exilat din Miraco și imediat ce vei păși în afara domului Vei lua forma de om pe care i-o arăți cu atâta bucurie fetișcanei Dar, frate... decizia ce fratelui e finală? Pleacă! Arion și Nina s-au întors și au plecat Când Arion a ieșit din dom, a luat imediat forma sa de om Cei doi s-au luat de mână și au stabilit să plece cât mai departe posibil de tărâmul miracol Arion era trist iar Nina era tristă pentru că se învinovățea pentru tot. Mai târziu, când s-au așezat lângă un râu să mănânce fructe și să bea apă, au apărut în aer câțiva spindecători de suflete. Au râs diabolic. Liderul lor și -a doua era cel mai diabolic spintecător de suflete. Arion, cel mai frumos centaur, e afară în formă umană cu o fată umană? Deci este adevărat! Ai fost exilat din Miraco! Nina s-a ascuns după Arion, care îl privea cu furie pe șadoa. Oh, nu te supăra! Sunt aici să-ți ofer prietenia mea. alătură mi Învață-mă vrăjitoriile și împreună vom putea ataca Miraco și îl vom conduce ca regi! Doar tu și cu mine! Nu o să-mi trădezi niciodată, frații! Oh, nu fi naiv! Frații tăi te-au dat afară din propria casă! Nu înțelegi? Gazander vrea tronul doar pentru el! În tărâmul Miraco... Liliacul somnoros care a auzit totul de la gărzi, a mers la Pegasander de îndată și a explicat tot ce a auzit. Ah, o rege înțelept! Arion e nevinovat și prințesa la fel! Fratele tău nu a vrut să-ți deranjeze somnul și de aceea a așteptat până dimineață pentru a-ți vorbi. Pegasander era rușinat. L-a privit pe Doralo și a spus... Doralo! Am făcut o mare greșeală! Haide să mergem, să ne aducem fratele înapoi! Poți să iei viața din mine, dar nu o să te cred și nu o să mă întorc împotriva fraților mei! Foarte bine atunci! nu m lași de ales! Și-a doua a eliberat magia sa neagră și a direcționat-o spre Arion. Dar Nina a pășit în fața lui și ea a fost cea lovită! Nina! Nu! Pegasander și Doralo au ajuns și au lansat din baghetele lor energii imense. Spintecătorii de suflete împreună cu jadoa s-au prefăcut imediat în praf. Pegasander și Doralo au aterizat lângă Arion, care plângea lângă trupul Ninei. Pegasander, cu bagheta sa magică, a reanimat-o pe Nina, iar aceasta a deschis încet ochii. Arion era în extaz. Mulțumesc foarte mult, frate! Nu-mi mulțumi mie, micuțule! Eu sunt cel care te-a exilat fără să-ți dea măcar ocazia să vorbești Ai făcut ce ar face un rege și de asta noi te admirăm Pegasander și Arion s-au îmbrățișat Mă bucur atât de mult că te-ai reunit cu frații tăi, Arion! Acum te rog să mi permit să plec! Nu poți pleca! Sunt îndrăgostit de tine! Și eu sunt îndrăgostită de tine, Arion, dar locul meu nu e lângă tine! Eu sunt un om care ți-a făcut multe probleme. Te rog, întoarce-te în regatul tău și găsește-ți un centaur frumos! Din ochii celor doi au început să curgă lacrimi. Privește-mă! Eu nu mai sunt centaur. Sunt un bărbat! Sire, vă rog să-l luați cu voi! Pe mine nu mă ascultă! Și nu ar trebui! Spunând acestea, Pegasander și-a mișcat bagheta pentru a-l chema pe regele tornadelor. Frunzele au început să se învârtă și a apărut o siluetă înconjurată de curenți circulari. Mările Pegasander. De ce mai chemat? Furia ta a luat regatul prințesei Nina și pe toți cei dragi ai săi. Vreau să duci totul înapoi exact așa cum era. Îi vei informa și tatăl, regele, că ea este bine și că se mărită cu fratele meu, cel mic Arion. Spune-le că i-am invitat la marea nuntă! Regele tornadelor a aprobat și a dispărut. Prințesa Nina a sărit de bucurie și l-a îmbrățișat pe Pegasander. Pegasander a rămas cu o față serioasă, iar Arion și Doralo la fel. Îmi, îmi cer scuze, Sire! <laughs> Pegasander i-a dat înapoi puterile magice lui Arion A putut să se transforme în centaur și în om ori de câte ori voia Nunta a avut loc repede și toată lumea din tărâmul Miraco era din nou fericită Cât despre Pegasander, a jurat să nu mai tragă concluzii pripite înainte să ia o decizie